Amaikagarren unitatea, atarian, bideokurrikuluma, lau. Ni aira naiz, berrogeita amabost urte ditut eta brasil naiz. erizaina naiz, hogei urte egin ditut Perun eta Indian eta esperientzia handia daukat.